Altul. Cândva avui și eu grozave coame, asemenea pădurilor semețe. Zbârlind în vârf trufașa tinerete frigea mândria în mine ca o foame. Mă cățăram cu mâini mai îndrăznețe, de câte ori cădeam străpuns de lame. Și nu erau furtuni să mă distrame, nici răni înțelepciunea să mă învețe. Azi semeția în mine nu mai țipă. Dar nici în cu spin nu mă mai nărui, Călcând peste deșarta mea risipă, mă apropii de fântâna fiecărui Și mă vreau spic de grâu în orice clipă, În pâinea tuturora să mă dărui.